ya kumi zikabila za lidunia Tiwani uridwa wa wana na zilembo za wana watu baba wanu Shemu hama na yafati baada yalikafala maji wa wana wa yafati dewani gomeri magogu, madai ya wanu, tubali mesheki, na tirasi wana wa gomeri dewani Ashikanazi rifati na togama Uwanawaya wanu uwanawayawanudewan Elisha tarshishi, kitimu na rodanimu waode watsangisa izisiwa na yamabavu yalionyangoni mwezi bahari wontipiya wakana zinti zao, ziluha zao, zikabila zao na zineshani zao uwanawa hamadewan Kushi, Mizraimu Puti, na Kanani wanawakushidewani Seba Avila Sabuta Rama na Sabuteka wanawara ma de Seba na Dedani Kushi vahe aja amdzani mrudi wa zau waede wahanda shivande zvandre Akamfumi akamfumizimho dari rabi. Iyo de mana irongolo au ali mrudi fumizi mhodari mbeli za basi ni mrudi anji wala zi babeli ereki akada na kalina hari bavu la shinari alawanti zuvale aindre aja aundu imizi ini niniva rahbuta kala na reseni pomozim liboavu u libaina yaninivana kala mizraimu waye deum wa waya maludi maanami, malehabu manafutaha mapaturusa makasuluhi wazade wa mafalistini na makafturi kanani amza Sidoni mwana wahandra wa hiti na mayebusi maamori magirgashi mahidhi maariki masini maarivadi masemari na mahamati vavo, zashi kanani, ya vavu zikabila zashikanani zitsampusiana imipaka yaintia makanani ikarangusidoni atahushuka gerari atahupar gaza na uvande wa sudumu, Gomora adima na seboimu, atampaka lasha. Wao de uwana wahama na zinti zao, ziluha zao, zikabila zao, na zineshani zao. Na shemu, mtumu huwa yafati, uwayafati uwana. wae akade umzade wa, wana wonti wa heberi. uwana wonsi waheberi uwana washemu de wan elamu asuru Arfashadi, Ludu, na aramu wana wa aramu dewani, usu Huli, geteri Mashi. Arfashadi amza Shelahi, na Shelahi amza heberi heberi adjali wa nawant baba wild moza akohili wa, wa pelegi, maana wakati wahede wakati we shivanje shanti wa kanisiha na umananya hemoja wa wayokitani yokitani amza almudadi shalafu hadarmauta, yera hadurami uzali dikila, obali abimaila sheba, ufiri, havila Wao waoncipia de wana wayokitani ya makazi yao ya karangumisha, atampaka sefari mkabala walijua la huheya oho vulio milima mengi waode uwana wa ntubaba wa semu hulawana zao, ziluha zao, zikabila zao na zineshanizao Wantu wao pia dezikabila zikabila za uwana wanuhu hulawana zisili zao na zao. De hao jou de wala wazineshani zatsambali jumanti banda ya dikafala maji